وَعَالَمُ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ مُحْدَثِنَا زارَ اَجْزَاءَ مَكِن دِ دِ عبارت نا ذکر کا ولدا مقدمی ثالث شدید اثبات څخه مقصود او مطلوب د پاره مقصود او مطلوب خدای چې الله یعنی صانع موجود دې الله واحد يا هذا الصنعه دي او دعائم صفاتنا لله ثابته او غريم احوال الحشر او النشر ده قيامه قيامه باقاييمي او داغي جنات وجحنم ما واقع ده امور حق او ثابت بالشريعه دي خدا دي امورها دنیتا میں کلام ولی کیی خدا موقوقو فدری و مقدمو بانے اولا مقدم داوش حقائق دا, وش دا اشیا وشتے چارت فا سفتاییو بانے راش دو ایما خبر دانا چې علم واربانی هم متحقق تے او درب ما مقدمه دا چې کرکي چې عالم اعتبار د و اجضاو سره مح او نه پیدا شده دی اول نه بیااشت شو دی دا سرې مقدمې دا پهطرریخ د مووقوفتون عليه کي اولم مقدمه چې حف ثابت نه شي علم دلم بالعادم نهخوا اې لم وجود دبل بل شی نه راځي اه چې لم قرباني مې جهل قرباني نو دا جهل نه پښېښې لم پښېښه نه لازمي نو دا غو ضرورت دی نو دا قران کې دا درې مم ضروري چې عالم محدث وي ولیک عالم محدث نشي اوند قشانې ته او دې و دې بیا صنعت او جاہل ته ضرورت ولهذا عالم محدس چې जर به جميع اجزایی یې نو پیدا شول لري حادث به زمنده نو هر کله کې عالم محدس شنو د هر محدس تفارقه به کاری محدس ا پیدا کونکي هواله زکه کوم محدس یا ممکني نو اصل خواړه کې آدمی نو دی وجود تیولی ترجیح ورکن شیده پا آدم داخو ترجیح دا مرجوح دا نو خواه مخواه یو محدث و پیدا که اونکه پکار دی چه آغا پیدا که اونکه را لگی شیده دا کتم دا آدم نه سهره دا وجود ترا وستلی آول نیشو بیایشتے کرد آغا ثانیه صوفتی آل آغا ثانیه دی پا ثانیه باییوی لو كان في حواله تم لله لفسدت جاء الصانع اياده نو هغه بوصف په صفاتونو باندې هموي نو صفاتونه د واجبو مطابق شي يو په صفاتونو کې داره چې الله تعالی دا پیغمبر مګو اسکلره نا پیغمبر چې کوم خبرې کوي اټولې بریښچینی په پیغمبر خدا قیامت ته د دې ټول خبرې کړې دي نو معلومه چې دا ټولې خبرې حقيقي نو الله بحسب السنه دای معلوماته مو شو د صفاتو مو شو د نورو احوالو د نه قیامت د احوالو مو شو نو هر کله چې ماتند غوړو ذو مقدمونه فارغه شو صفدره مو مقدمه کې شروع کا فرمای ولعالم دي جميع جاءه محدثون عالم کے اعتبار در طول و اجزاو اس طرح مقدس دی ایم آس کے بلنا غرز دشار احد عبارتنا دائینی نقشی کا اولی دو مفهوم د عالم پېشتون د تعین نفسې کې د عالم څخه د کیدې کا کالم د نړۍ وه ماستی والله یعنی دلط د عالم نه لې دلط جاریه د عالم دې نو تعین نفسې وکړو دوائمه معان د عالم ذکر کچما ما عالم ستوي ما سيواله کوي ما سيوال ما سيوال تاسو مینه الموجودات مینه الموجودات قرن شرح مصداق ذکر قول د عالم چا عالم چاته وي منل موجودات کله چانا د موجاتونه ما سي... ما والله منله موجات دویم غرض د شاراح ده فرسال له چې ته وای حاله والله کو و ما والله معماتته هم دي د د و نه مې منل موج ته ما والله ته وخواغچر موجات دکه کوم چې دي نو دا علم بالآدم پا وجه دا سری علم جه پا معدوماتو راشی لکا بحر من المسک و غیربان علم راشی نو دا خونمو استلزم کی گی علم لارا پا باندې بانده نو ده ده دا کا عالم شا نو ده وجه نا دا کعالم ما سیواللہ معدوماتو تشامل شي نو دا علم بالمعدومات توجه نا خواه علم نه واجب نرا جنبی ها خواه کم بنیادی مقصود دیر واغم مقصود سیشه کیی قوت کیی ذات کو تعالم ما سی ولاته وي کومه سی ولما معلومات کبینن موجودات سوال موجودات په کدوې کس یو موجودات ذهنیي یا یو موجودات خارجيي دی ستاسو تر تر موجوداتونه مراد موجودات ذهنیي دی لږه غومانه ده چې ما سیواد الله متر موجودات ذهنیونه ذکافا خن تحتن وغیره دا ټول موجودات ذهنیي دی د عالم بچرته ديته وي نو څاندار چې عالم موجودات ذهني او توه موجودات ذهني او د خو علم قواعد درازي خو په ذهن کې په خارج کې نه ځان کوم وجودي واجبي ثابت او په کم ځای کې په خارج کې نو دیراغه جواب وکړه لکه چې مراد د موجودات نه موجودات ذهني لري که موجودات خارجيه مورات موجودات او نه موجودات کې موجودات کې موجودات دې تر اوسه پورې کوم رفتار شنو دې کې اوسم چې مايوال عالم سره غرض د ماكين مقدمه ذکر کوم د اثبات تصانع او د صفات او د نور احوالو در قیامت د مايوال زو مقدمي دغې تذکرې نو کړې دغې نو سمې دا مقدمه را اбяه دې دې اهمیت ذکر کړي دې ساه نیت یا څنګه اثبات د واجباتو او صفات یا مے اے ما سوال لا سره دغه راځي او تایلې نشکه چې عالم دې عالم دې یو مپون د عالم دې ککه بنر موجودات سره مساغ ذکر کوي بیا یو دا پر سوال کې جماعت ولا ما سیواله کوم معلومات هم دي او دا یلم نه په ادم د شی خل لازمي ګیلن په وجود ده شی دا یلم بلا ادم د خل لازمي ګیلن په وجود ده شنو درغه جواب کې چې مراد څه شي ما سی والله چې موجود معلومات مو او خلک موجودات سوال درته کې موجودات چې څنګه خارجيين او هکذا موجودات سومي نو د علم نه کوم موجودات ذهني او باندې خل لازميږي علم وجود د واجب په خارج کې نو جواب رات موجودات او نه کوم موجودات خارج مما یو له مبيصانه غرض شرح وجهه تسمير ذکر کې چې د عالم تعالی مولي وي وې زکه مم ما یولم به صانع فد سر صانع معلومي الله رباني معلومي لزکه ور دتوای عالم در حقیقت عالم فان و وزن ده خاتم پشانته ما یولم به صانع کنه ما یولم به شیته وي ما یولم به شی کې عالم ما یولم به صانع توي کې ما یولم به صانع نور اصل که عالم فاعلن وزن ده مایو عالمو بهشیت ہوئی. اگر سانعه او که غیری سانعه ای. فا استعمالی داستی وارد ده چه اللہ واربانی په جندلی کی گنو آغیت ہوئی. یو قال عالم الاجسام وعالم الاعراض وعالم النباتات یو قال عالم الاجسام سر غرز شارع ده فرسواللہ سوال داره سوال داره چ عالم تو ما سی والله توای نو هر کله جمع عالم ما سی والله توای نو ما سی وا د الله ن ټولو توای نو بیا د عالم جمع عالمین سره ولی بیا خو پکار دارا چې د عالم جمع عالمین سره نراتله زګ د پخپل وا چې عالم ما سی والله توای نو بس ما سی والله توی ویندا عالمی نو عالم عالمین دا جمع ولی راضی پکار خدایته بیا جمع نه رات دې وکم چې الله تعالی ته نو ټول شامل شو غنم نو جمع خو خلک زکه ذکر کوي چې شمول پکې راځي تاسو غیر درې جمعیت نن په دې کې شمول راځي نو چې دې کې شمول لازم د جمعیت او جماوالت ضرورت لري دا اعتراض د دې اعتراض زما جواب ورکې حاصل له جوابدار چې د عالم مطلق او فرد باندې کیږي د مطلق د عالم پېژان کیږي او افراد ډیر دي دی. دلته د افراد مراد دي نو د وجهې شيشي ده جمع افراد خو ډیر دي دی که نه نو دد ووجسی شی شي ده سوال خاته د افراد ستا پروبانین کېږي نو ته خو چا حالم نه دي و من حالالې تهویلدي خو حالې ورته د نه کهه مرات د افرادو او افراد شخصی خو نه دي ځای د عمر بکر خات مراد د اافادونه هغه اافادې جسی اافادڅ. يقال عالم, عالم الاجسام عالم الاجسام وجنسه تعالى عالم الاعراض اعراض وجنسه تعالى عالم النباتات نباتات وجنسه ديتهوي عالم الحيوان حيوان وجنسه ديتهوي المراد افرادنا افراد الشخصي اكمراد افرادنا افراد الجنسي الجنسيهنا yes. مراد الشخصيهنا بلكي ستنا مراد الجنسيهنا مراد الجنسيهنا مراد افراد الجنسيهنا نو دا جمع ذکر شره نو دا ره د ه کې د اافادو جنسیو ته خبره شامللی شي چاته شابه شي یو دو جواببه زمونه محشي کولی ح د بیایم جووا دی دا چې حاله دد اطلا په قدرې مشتک هم کېږي په چابانې قدره مشترک مطلب دا چې مجموعه او هر هرو مجموعه هر هرریو نو بده اعتبار بار سره دې یو اقادر مشارک نو بده اته بار سره د دې گردش کیږي جواب یو کار ما غرض به شارخ کی شي چې دا نړیواله څوالاته وینو خطوره شامل شو کنه بیا را جمه ولې ذکر کیږي نو جواب تر او شجاع استره چې موراد د دې افرادې حساب په دې باندې کیږي رسوان چې افراد کړه مراد موراد کوم افرادې احالان کې نو دوی چې نامور د افرادو نه افرادې شخصي نه د جنسیت نه موارد دی دا دی دی عالم د رقدره مشترک ته 파راواز لري ودا جمای په دې ډول سره وځي فتاغری صفات الله تعالی لیان نه هلست غیر از ذات کما نه هلست قطاینه ارضا پر پرسن <سلام> حسن له صالدار لري حسن له صالدار لري چیتوی آلم ما سیواللہ تاوی؟ نو دا صفاتمم ما سیواللہ ری کنم آلم چاہتوی لے ما سیواللہ نو دا صفاتم ما سیواللہ ری کنم ذکا خوطا صفات دا واجب ووی صفات دا واجب نو خوو واجب زنلا و صفات زنلا کنم نو هر کله جی آلم صفاتو تم سی شامل نو په دې عالم باندې تای حکم لا بولله حکم د جاره د مقدس نو ماره اداره عالم حادث څه کنه نو چالم صفات تم شو شامل شو په صفاتم حادث شو دا ټول جزونه حادث شو نو دې ټول جزونه سره کوم حادث شو نو چې صفات حادث شو نو د ون نقصان رااله یا نقصان خدای راغی چې صفات حادث شو <تصفحي> در صفات و محل الله تعالی و محل دور حوارث و منه ي ebenحورة ولله ترو انه يتوء حدث هذا النقطان يدعون ف Copy لديك صفات حادث فقط و لكنه سوى له صفات انضاء في معهاrelowej تجلو سوى لئك صفات انضاء بدون الصفات في ذفن عنده زند med بقدر تبعessential صفات انضاء لديك صفات انضاء و لكنه سوى لديك صفات چماکه و الله حادث کی حماکه و الله شامل کړ صفات او تدریم شامل کړ نو دلته صفات او ته حادث وایي او ما بعد کی صفات او تتقلب وایي دری عجیب موضوع سره دې تजात تګور په ما به دری عبارت کی داسومره له تजात دې جواز لوتو وایي تدیر اول جواز لوتو وایي حادث نو دې راځي جواب کی دې جوه تا بل حضرت کومي رزکه ګورای که ما با د ډېر زیات تقریبا 300 کورې د ورځې سکيري چې په مسلبه نه لګیدل نه اوسنا تا ګوره ډېر আজি جواب کې حاصل دا جواب اداره چې الله مانا صفات الله ثلاثه نو خارج دي تعالمنا ولعالم سوا الله ته وی دا الله نه شي غیري هغه او الله تعالی نه غیر نیلی کړه صفات الله تعالی نه سنې دي سوال کی الله نه غیر نیلو چرتا عین بي د دې ویننه نه غیر دي او د شي دا نه غیر دی او نه نو هو صفات الله صفات الله اعلی پرته شامل نه له حتا کذو اترز نو شتنه خارج شو وللانه ليست ذک عالم خمس تولد الله نه غیر او د صفات الله تعالی چې لې نه دي غیر ده ذات نہ غیر ذات نه لیدی اند لشهيره صوان غير ذات فنين وعين ذات وين دي كما انها ليست كائنه ان دي نه غير دي او نه عين دي نه غير دي او نه عين دي صفات الله تالا غير مندي کي په عالم کې رايش او عين مندي نو نه غير دي او نه شي شي عين نه غير دي او نه عين دي نو دا اعتراض ختم شو البته فا دا اعتراض بانی او سا فا اعتراض ختم شو خو په دا جواب بانی او سوال لی حاصل دا سوال در و تا عجیب تاریقی سر جواب او سو اصفات اللہ اللہ غیر دي او نسی شیدی عین دی نو غیر ندی یو ظلوائی بل ظلوائی عین ندی نو چنه غیر شوان غیر ندی او عین ندی یعنی لا غیر ندی غیرم ندی خممم <تصفيق> لا غیر ل دي نو چې نه شو او نه الله شو نو دی ته خو خلک کوي ارتپده نه کنو نوسیشي راله ارتپده نهېنو راله او ارتپ نه کو خو نراای شو څنګه چېماده نهتیو نا روای هم نراوا او نه جایدي دا اعت را دی پهې جواب لیکن دد اعت حاصل لجواب دا ادارې وایا دا سوال بخله انا و اړېدو د ارتفاع د نقیزینو کچر تا غیر او عیب په معنا د لاغیر دا, لا دا خپل کور کې چرته نقیزین وي خدای غیر او عیب خپل کور کې نقیزین ندي دا غیر یو معنا ده او داعین بل معنا ده نو څه معنا ده چې صفات دلته لا غیر ندي غیر ندی پېتبار د مفہوم سره غیر ندی په معنا د جواز الالفقاء کامل واجب سره او صفات الله تعالی ندی په اعتبار د مفہوم سره په اعتبار د چ سره صفات الله غیر ندی په معنا د جواز الالفقاء یعنی د الله نه منفقین او صفات الله تعالی ندی په اعتبار د مفہوم سره ذكرت ذاتي واجبية مفهوم يودي أو ذي صفات ومفهومي بلد ده دي, دي مثال <تصفيق> علم ده الله صفت ته الله صفت ته بسر ده الله صفت ته ده صفات متعددة متقطرة ده الله تعالى نا غير ندي فمعنى ده جواز و ده نفكار ده الله نمو نفكيغي نا كي الله تعالى أو بي أو ده صفتونا نبي أو ده صفتونا ده الله سرعينم ندي زکر اللہ مفهوم ذات واجب الوجود المستجمع لجمیس صفات الکمالیہ او دا دی صفات مفهوم ذان زان لده علم ذان نا مفهوم لري سما زان نا مفهوم لری بصر زان نا مفهوم لری ارادہ زان نا مفهوم لری مشیط ارادہ مشیط زان نا مفهوم لری نو دا تول نو غیر نری پا یوا معنا این ندی پا بل معنا نو دا دی تما بین تناقض و زوے کمان ویرن. صفات اللہ لا تغیرنی په معنا د جواز او انسکار او عین الوندی یعنی مفکیرشی دواند شخصیا غیر ندی به اعتبار المفهوم عین ندی به اعتبار المفهوم په تا عبارت خو څداخو ارتفاعه نقیزه نو ده کوزا غیر ندی په یو معنا او عین ندی په بل معنا دا مصیفات اللہ لا تغیرنی پماند جوازه لې څه فکر چې الله نه منفکل دی دا شي او صفات تواجيب عین نه دی په بار د مفهومه ازل نه بكون لري صفات ازل نه مفهوم لري به جميع تایي د طول او او سرا عالم په د طول او او سرا ناکت په طول مطلب په تمامه ها به تمامه ها یعنی هر واحد واحد دا جاونه هر واحد واحد دا جاونه دا کے چا چا واحد دن واحد دن نو physics کې لیکلل چا به چا لمبا است مجنوی سره حادث او کل واحد دن واحد با حادثني نو دی ویندا دا مجموعه ای قعده حادثه خدای مجموعه ای لا فردا کل واحدین واحدین سی شری حادث د چکه کل واحدین واحدین حادث مجموعه خدغه حوادث جوړه ده عقبم چې شی حادثه من السماوات و اسمانونو نه او ما فيها چې په اسمانونو کې لري کواکب دي ملائک او وما او ما عليها چې په دې باندې مواليد سلسله دي چا غنباتات دي او دا قرانګي دا مادنيات دي نو نباتات دي او دا قرانګي دا جمادات دي او مادات مادنيات دي دا ټول شي دي دا حادثه دا مهدستی لان دیلی کلی اے زمان دا مهدستی خو کم مهدستی فایتبار دا زمانی سر مخرج من العدم الیلوجود اے مخرج من العدم الیلال بمانی انہو کانا معدوم من فوجد دا. خلافا للفلاتفہ اے مخرج غرد دا شارح د دی عبارتنا ذکر کاولی د معنا د هدوس د د هدوس معنا ذکر کئ اور سره ور سره د پد سوالم کئ دا خبره ذکر کئ چې مراد د هدوس نسی چیرې یلیリエステル شی بری د ادم نفس وجود ده یعني دې مسبوق بلا ادم او اول لشو اویه ششی د کوم هدوس تر نه ماو کزامانی اضا پر سوالم کئ سوالدار چہ مراد به چرته د حدوث نه حدوث ذاتی مراد به چرته د حدوث نه کم حدوث ذاتی نو حدوث ذاتی آغا خو حکماهم منی حدوث ذاتی بیا نبیا او رب حکما او څنګه شو نو دیو نکانا عغیر مانیخ عغیر مانی حدوس قضاتی امن کم حدوس ثابت او یعنی مستریشه وړه د ادم د وجود پلا او معزوم بیا موجود شو نو حدوسی زمانی ثابت دي ذکر د خبره د مقام کې چې قدم او حدوس دواړه په تو د اخص یو يو کده ذاتی او کده م زماني یو حدوس ذاتی ابل حدوس زماني کده م ذاتی دي تاوي قیدمی ذاتی دی توای چې هغه مستغنی به رسانه انا دی توې قیدامه ذاتی قیدمی زماني دی توای چې هغه مسبوق بالعدم نوی یعنی یو د زمانه په لې وی تیرا چې زمانه کې دی نوی او جشت شي اگر که الله تم مختفره محتاج ای په دسي او زمانه نه ای چای کې دی نوی جشت شي دته وې زمانی او د ترنګي یو هدووسي ذاتي لري هدووسي ذاتي دته و کې اغا مفتخري واجب الوجود ته او یو هدووسي زمانی هغه دته و کې اول نوي او بیا تشهي نو دلته متکلمین چې د هدووس خبرې کوي نو د دې د فقط هدووسي زمانی اصلی د هدووسي زماني دنايي اولي ذکا حدوثی ذاتی هغه چې دا ټول چیزونه الله ته محتاج دا او سوکم دا خپل فلسفه مانی ولې دا نه مانی چې دا ټول الله تعالی ته محتاج دي نه دا, دا خبر اګیم چې دا ټول الله دا دا, دا, دا, دا دا او دا الله سره لازم دي لقد نور سره کلت الورق یادے رڑا پکیدہ ردکرن گے اللہ چ کلا دین دا سوق ور سرضم دی اللہ چ پکم مرتبہ کیوں دا مرتبہ چ ور سرضم دی لگورا دی جہ عالم سشی د ہدوس قائل دی تو کم ہدوس سا نماتا صرف کو دا معنی س کہ سو واجبہ چ مراد ہدوس نہ دلتا کم ہدوس تے ہدوس کی زمانی ادم علیحدہ کہ تعالم حادث تدا رب تے پھراسپه. دھو پھراسپا خمامنی چی آلم تشیر ای که نحابت. ویعو اغی منی حکم حدوث منی ذاتی. من اس کا حدوث ثابت حقم ، حدوث ثابت حقمحود ححود. زمانی اغی ذاتی او اعجاد بھی زمانی ثابت ایس. او قیده میں زمانی ثابت ایس. اغمان حدوثی ذاتی او حدوثی زمانی ثابت مګ نقېدا به زمانی ذاتی معنی أنا ادم زمانی معنی من او دې کې د زمانی حدوث ذاتی معنی مګ حدوث ذاتی او حدوث زمانی معنی د نقېدب کېد په واره مونږ نه منو نه ذاتی او نه زمانی نو دې را غدا معنی او پس یعنی أنا په دې بار د ټول اېزال سره محدث نو نو پیدا شو درې یعنی استل شو اړه بنل ادم الادم, الادم نه الوجودي وجود طرفتا اما مطلب اول ماعدومو بیا موجود شه خلاف الفلاسفه خلاف ثابت تر اجازه پاره د فلاسفه ځکه چې فلاسفه هدووسي ذاتی مني واغی حدوثی زمانی زماني نه مني وسلم